Bine ați venit la Știința.info, locul unde ultimele știri din știință se discută informații și în fiecare săptămână. Eu sunt Cristi. Iar eu sunt Andrei. Astăzi este 29 aprilie 2007 și o să încercăm să vorbim despre inteligența emoțională, neuroni controlați cu lumină și mai ales despre Intelligent Design. Deci, rămâneți conectați pentru a privi cu alți ochi lumea din jurul vostru. Andrei, bine vei reveni la mine în pod! Îmi pare bine să te văd din nou. Din nou este o vreme foarte frumoasă afară. Da, și ne putem spune că suntem printre puținii din Europa care ne bucurăm de așa o vreme. Eu cred că aici în Olanda suntem printre puținii din lume care ne bucurăm de așa numita încăzire globală. Așa <laughs> <Cu> se pare. <laughs> Pentru cei din nord unde e frig mai tot timpul? Ca să fiu mai exact, aici sunt în jur de 25 de grade și în general lumea se așteaptă să fie frig și ploaie, drept care foarte mulți olandezi și-au luat bilete pentru Spania și Portugalia și au avut surpriza să constate că acolo este mai frig și ploaie. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Începem! Începem! Andrei, ai auzit de inteligența emoțională? Da. Ce este inteligența emoțională? Poți să o definești pe scurt? De fapt, cred că mai simplu în cazul inteligenței emoționale să definești ceea ce nu este. Și ce nu adică este? Adică suntem toți conștienți cu talentul la matematică și vestitele teste de inteligență care pune să te uiți la cerculețe și la diverse forme și să faci o anumită continuitate și care dau niște rezultate foarte predictibile. Și de care este vestit un coeficient de inteligență clasică. Care mai mult sau mai puțin se e legat de capacitatea de a rezolva probleme de matematică și geometrie în spațiu. Capacități analitice, Capacită. logice. Ori în practică Poate că uneori matematica nu este cea mai important lucru ca să-ți garanteze succesul la un interviu pentru o nouă slujbă. În general, în viață, succesul depinde de mai mulți factori decât simpla capacitate matematică. Și inteligența emoțională se referă la, mai mult la calitățile sociale. Cât de talentat din punct de vedere social ești. Da, este așa sau cu alte cuvinte. Inteligența emoțională definește capacitatea noastră de a înțelege emoțiile celorlalți și de a reacționa corespunzător. Și de aceea se și spune că inteligența emoțională nu are de-a face cu inteligența obișnuită. Poți să fii foarte inteligent, cum ai spus tu, și să te scurci de destul de rău într-o situație socială. Astăzi avem un rezultat despre inteligența emoțională la copii. Și, de fapt, se știe că în afaceri, în cariera profesională și așa mai departe, chiar în viața socială, inteligența emoțională este, poate, de multe ori factorul dominant. Aș putea spune, dacă, îmi adaugi, dacă mă lași ca să adaug, este poate cu atât mai frapant faptul că sistemul școlar nu îi acordă importanță suficientă sau nu îi acordat când a făcut eu școala, ca nu cumva să mă înșel. În practică, inteligența emoțională se dezvoltă automat în relațiile cu cei din jur, cu colegii, școala concentrându-se pe inteligența obișnuită. În special, fetele dezvoltă inteligența emoțională mai devreme, se spune, bârfindu-se între ele. Dar nu vreau să intru în detalii de teama unor represalii de partea feminină a familiei. Recent, un grup de cercetători de la Universitatea din Washington au studiat capacitatea de a dezvolta inteligența emoțională la copii de un an jumate, cu rezultate surprinzătoare. Astfel, i-au observat că chiar și copiii de un an jumate au antene emoționale foarte puternice, fiind capabili să învețe din comportările artora în evenimente în care ei nu sunt direct implicați, în care sunt doar niște simpli observatori. Astfel, cercetătorii au pus copiii să observe interacțiile emoționale a doi adulți. Primul adult se juca cu o jucărie foarte frumoasă, iar al doilea adult fie urceta pe primul, fie era indiferent. Odată prezentată jucăria copiilor, aceștia doreau să se joace imediat cu jucăria, în cazul în care al doilea adult a fost indiferent. Însă, în cazul în care al doilea adult urcetase pe primul, copiii nu îndrăzneau să pună mâna pe jucărie. Interesant, dacă adultul certăreț întorcea spatele, copiii așteptau cam 5 secunde, după care puneau imediat mâna pe jucărie și se făceau repede dispăruți. Experimentele arată astfel clar că chiar și copiii de un an jumate își pot modifica comportamentul ca răspuns la reacțiile emoționale ce nu îi implică direct. De asemenea, ce este interesant, la această vârstă nu s-a observat nicio diferență între comportamentul băieților și fetelor. Semn că diferențele între ei apar mai târziu. Aș încheia aici cu următoarea zicală, care se potrivește foarte bine acestor experimente. Se spune că un om inteligent învață din greșelile sale. Pe de altă parte, un om, un om înțelept învață din greșelile altora. Rezultatele acestor experimente au fost publicate în revista Child Development din luna martie. Și acum, după ce ați auzit asta, pentru că astăzi va fi mai mult o săptămână mai eseistică, mă permit să comentez un pic. Deci nu sunt împotriva faptului că inteligența emoțională este, nu este importantă. Sunt un pic împotriva faptului că ea poate fi măsurată sau că rezultatele unor astfel de experimente relevante. sunt relevante pentru succesul social. De altfel, un comentariu pe care l-am citit într-o carte de Madrid, lei discuta acest subiect al inteligenței emoționale. De fapt, după părerea multor a copiii autiști, da? sunt niște copii cu o inteligență absolut normală, da? dar complet handicapați din punct de vedere al inteligenței emoționale. Și se pare că inteligența emoțională este mult mai importantă pentru tine ca să poți să ajungi un om în societate Decrit decât... inteligența propriu-zisă. Pentru că ți se întâmplă foarte ușor să întâlnești oameni perfect normal cu o slujbă calumea care poate nu sunt niște genii la matematică și calculatoare. În același timp știi care este problema pentru un copil autist? Chiar de a face ceva simplu. Da, pentru că n-a reușit să învețe. Dar știi că ai, ai dreptate că e chiar... Am, săptămâna trecută am citit un alt articol care făcea o corelație între cât de inteligente și cât ești bogat, cât ești de bogat și s-a dovedit în practică că nu înseamnă că dacă ești mai inteligent ești mai bogat. <laughs> da, deci îmi și eu, sunt absolut de aceeași părere. este un experiment interesant. moștirile despre marile probleme ale omenirii. Uh, sensul vieții. Sensul vieții. În particular țânțarii. Deci țânțarii sunt un lucru deranjant. asta știe toată lumea. Că există diverse chestii care le poți cumpăra să-ți rezolve problema cu țânțarii și asta știe toată lumea. În schimb, o altă parte a științei pe care nu este cumva ascunsă și despre care mi-ar place să vorbim este faptul că există foarte multe pseudopăreri științifice care sunt puse pe o etichetă și toată lumea le crede. Acești cercetători au făcut un experiment de mare importanță. Știi chestiile alea care fac un zgomot în ultrasunete? Ca să, elimin, să îndepărteze țințare. În -ți în Ei da. au avut această curiozitate să facă un test realmente științific în care au luat câteva sute de persoane, unele cu, celelalte fără, și se compare rezultatele. Și îndepărtează țânzarii? Absolut deloc. E cum așa? Într-adevăr, s-ar putea să-i deranjeze, să să deranjeze la zburat, să-i deranjeze la auz, dar în mod cert nu interferă cu tentația lor de a suge sânge. Și numărul de pișcături înregistrate în cazul aparatului și în lipsa aparatului au fost substanțial cealăși. Și acum, citatul zilei. Fizica este prea complicată pentru a fi lăsată la mâna fizicienilor. David Hilbert, celebru matematician. Andrei, ti se pare greu de văzut dintre articolele pe care le citești cele care au posibilitatea să primească premiul Nobel? Da. Da, experimentale, f... nu știu, deci când, chiar când citești un articol care a primit premiul Nobel, îți dai seama că a fost o decizie luată a posteriori că dacă citești articolul nu ți se pare nimic interesant și poate că omul ăla chiar nu crede ceea ce spune. Da, pentru că exact așa cum spui tu la început, nu este așa de sigur. Să-ți dau un exemplu clasic? Ia de mine exemplu. Premiul Nobel. Ai auzit de Max Planck. Știi pentru ce a luat premiul Nobel? Uh, pentru uh, uh, uh, cum se zice? Corpul negru. Pentru da, uh, deci, spectrul corpului negru. Deci el a reușit să explice spectrul de radiație al corpului negru? Da. Folosind teoria quantelor. Deci a presupus că în contradicție cu ceea ce credea toată lumea că lumina e compusă din particule discrete denumite, care le cuante de energie. Așa. Care acum este un adevăr, unanim acceptat. În descrierea originală a lui Planck despre cuantele, a zis un artificiu matematic care totuși rezolvă problema. Deci el pur și simplu atunci el nu credea că ceva, așa ceva poate exista, dar că artificiul matematic funcționa. Bine, atunci trebuie să fim puțin mai atenți cu articolul de față pe care l-am luat din Nature și uh, pe care l-am auzit lăudat de multe persoane care spun că este un uh, posibil candidat la Premiul Nobel. Uh, despre ce este vorba? Este vorba de a controla neuronii cu ajutorul luminii. Da? Da. După cum știi, uh, uh, un neuron funcționează ca un fel de integrator el primește semnale prin dentridele sale de la ceilalți neuroni, semnale electrice, după care integrează rezultatul electric și dacă acesta depășește o anumită limită, dă un semnal mai departe către alți neuroni prin axonul său. Este un fel o imagine foarte, foarte simplu, ca un fel de capacitor care da. se încarcă și după aceea se descarcă la momentul respectiv. Ceea ce se știe este că, de exemplu, într-o anumită alge, pe suprafața, pe, pe membrana neuronilor, se găsește o proteină foarte specială care primește lumina. O proteină care este sensibilă la lumină și odată ce uh, proteina respectivă aflată pe membrană primește lumina, este în stare ca să dea drumul la semnalul electric al neuronului. Cu alte cuvinte, neuronul se, se descarcă indiferent de informația primită de la ceilalți neuroni. E în acest articol uh, din Nature, uh, cercetătorul Zhang a reușit ca să citească care este codul genetic al respectivei uh, proteine și să o integreze în, uh, în gena unui, uh, unor viermi. Viermii respectivi, după aceea, când au crescut și au crescut neuronii, și au crescut proprii neuroni, însă neuronii respectivi aveau acești receptori, acești proteine receptoare, le aveau integrate în membrana lor de pe creier. Da? Yeah. După care, cercetătorul a luat o, să spunem așa, o sursă de lumină în albastru în acest caz și a fost în stare ca să focalizeze această lumină pe anumite neuroni și să facă ca neuronii respectivi să se descarce, indiferent de semnalele primite de la ceilalți. În plus, ceea ce face ca articolul să fie mult mai interesant, el a reușit să facă și efectul uh, opus și anume... A găsit într-o uh, într -o, într -o bacterie, a găsit tot așa, o proteină care, odată ce se află, o proteină receptoare de lumină, care odată ce se află pe neuronul respectiv și primește lumină, este în stare să inhibeze neuronul respectiv. Cu alte cuvinte, dacă neuronul respectiv primește semnale electrice de la vecinii săi și trebuie să se descarce ca un capacitor, ea nu se va mai descărca. Pentru că proteina respectivă a primit lumină și a hiperpolarizat membrana în direcția opusă. După care a făcut același lucru cu această proteină ca și cu primul. În același vierme a integrat genetic proteina respectivă. Proteina a crescut pe neuronii viermenului respective. Și după aceea cercetătorul, cu ajutorul unei surse de lumină galben în, această, în acest caz, a reușit să inhibeze neuronii care trebuiau să dea semnale electrice. Și ca să dovedească după aceea că uh, tot ceea ce face el este adevărat, a reușit să reproducă un, așa să spun, un foarte mic proces de gândire a viermelului respectiv. Într-un prim caz a urmărit cum pleacă semnalul de la un neuron la celălalt, aproximativ 5 neuroni, după care, în a doua situație, fie a aprins lumina albastră ca să pornească neuronii, fie aprins lumina galbenă ca să inhibeze neuronii în așa fel încât semnalul electric să, urmează, să urmeze aceeași traiectorie pe care a avut-o înainte. Iar de ce spune lumea că ăsta este un, un rezultat nemaipomenit? Dar chiar asta vreau să te întreb. Este un rezultat nemaipomenit pentru că în momentul ăsta poți ca să controlezi neuronii într-o într rețea neuronală. Într-o rețea neuronală unde de cele mai multe ori trebuie să te uiți să spunem, deci nu studiem oameni, să spunem că studiem neuronii dintr-un vierme, pentru că sunt mai ușor. Ne uităm la ce fac neuronii, vedem de unde pleacă informația, unde se duce. Însă, în acest caz, putem ca să intervenim în fluxul respectiv de informație. Putem să ne alegem să dăm drumul la anumiți neuroni care vrem noi, sau putem să ne alegem să oplim alți neuroni pe care îi vrem noi. Și în felul ăsta putem să, uh, să intrăm efectiv în creierul viermelui respectiv, să facem lucruri pe care le vrem noi și deci să înțelegem în final foarte bine ceea ce se întâmplă în creierul viermelului. Pe de altă parte, cercetătorii cred că această metodă îi poate ajuta pe oamenii bolnavi de Parkinson, care după cum știi este o boală a creierului în care uh, neuronii oscilează necontrolat, dau semnale electrice necontrolate și, provea, și produc uh, un fel de, de vibrații ale corpului, ale mâinii respective. Iar metoda care care se face acum bine în afară de medicații, este și implantarea de electrozi. Se implantează electrozi în creier, se pune curent electric în așa fel încât să strice un fel de oscilație controlată a neuronului respectiv, iar cercetătorii spun că această metodă ajută ca să oprim acele oscilații cu ajutorul luminii. Într-adevăr. Aici, bineînțeles că pot să mă întreb cum de intră lumina în creier. Nu vreau să te întreb că... În principiu, cu fibre optice, problema se rezolvă. Mai Ar mai fi și o problemă de rezoluție la nivelul neuronelor, dar sunt de acord că ar fi primul caz în care, realmente, în cazul în care ai putea să selectezi fiecare neuron, ai putea să faci experimente în rețele și să înțelegi rolul fiecărui neuron. Da, Ceea respectiv. ce ar fi un pas mare în înțelegerea funcționării unor rețele neuronale reale. Exact. Asta, de fapt, este și scopul uh, cercetătorilor imediat următoare pentru că se pare că o grămadă de, de, de laboratoare din lume vor prelua tehnica. Într-o primă parte, probabil că uh, vor studia neuronii în culturi sau neuronii care cresc pe suprafețe de siliciu, că există și așa ceva. Uh, după aceea, poate că vor trece la situații mai complicate, cum au fost neuronii din vierni, unde sunt uh, mai ușor de, de, de, de văzut. Dar, în final, poate că vor reuși să înțelege mai bine aceste rețele neuronale. Sau, în sfârșit, poate vom comunica mai ușor cu calculatorul. <gata> da, să citești gândurile. Nu, că nu, aici nu e de citit. Nu, dar, în principiu, niște semnale electrice sunt ușor de transferat în niște pulsuri optice care ar putea fi transmise direct creierului fără intervenția cortexului vizual sau auditiv. Aoleu, Dumnezeule, tu acum am pui imaginea unui fel de cyborg în capul meu, un creier uman care e împânzit de fibre optice și care trimite lumină la respectivi neuroni și atunci, într-adevăr, pot să citesc informația de pe DVD imediat pe creierul meu. Nu mă gândeam la genul ăsta de aplicații, dar... Da. da. A fost într-adevăr o, o experiență interesantă, și recunosc că nu văd. Și acum, gluma zilei. Fermi a fost odată întrebat care sunt caracteristicile laureaților Nobel pe care aceștia le au în comun. Fermi a răspuns, nu pot să mă gândesc nici măcar la o singură caracteristică, nici măcar la inteligență. Mare, vom vorbi despre intelligent design. Deci, va fi o surpriză oarecum pentru că va fi mai puțin direcționată către noutățile științifice de ultimă oră, cât va fi mai mult ca un eseu. mai ales cu privire la diversele interpretări cu privire la ceea ce este și ceea ce ar putea să fie intelligent design. Partea care va face emisiunea cel mai interesantă în în, de data aceasta, nu în seara aceasta, când că nu e seară și nu știm la ce oră veți asculta, este faptul că eu sunt unul din oponenții acestui curent, în timp ce Cristi este un susținător. Bine, nu, nu mă numi susținător, eu înțeleg. Da. înțeleg puțin. Oricum, deci, ținând cont... Îi simpatizez. Cont, Ținând cont că tu ești simpatizantul și susținătorul, dăm cuvântul apărării pentru început. Și ce vrei să spun? Ce este mai întâi? Des, descrie ce este. Deci, ceea, ceea ce trebuie să se știe că e o mișcare în America, în bisericile protestante, în primul rând, care spune că lumea este așa de complicată că nu poate fi făcută decât de Dumnezeu. Într-o chestie foarte scurtă, um, o să dau un alt exemplu ca să fie mult mai clar și anume este bunica mea. Când eram copil, bunica mea foarte credincioasă ducea la biserică, m-a luat odată la cotețul de găini și mi-a arătat o cloșcă cu, uh, cu puișori. Și după aceea mi-a mi luat un ou de acolo și mi-a arătat, Cristi, din ce e făcut ouă ăsta? Și am zis, păi e făcut din albuș și gălbenuș. Ei bine, și ce iese din nou ăsta mai târziu? Pe păi ce poate să iasă un puișor? Și cât de complicat e puișorul ăsta? E foarte, foarte complicat. Nu Are picioare, are ochi, merge și așa mai departe. Mai Cristi, mă, atunci. Cum pot să spunem unii că nu există Dumnezeu? Numai Dumnezeu poate să facă așa ceva. Dintr-un așa de simplu să iasă un pui, nimeni nu poate să facă asta. Numai Dumnezeu poate să facă asta. Ca să vezi, inteligentul design la noi la țară. Uh, un alt exemplu, o, de fapt o, o frază care se găsește în... Uh, în epistola apocrifa lui Toma, care spune așa, dacă cumva materia s-a făcut din spirit, atunci este o minune. Dar dacă cumva spiritul a ieșit din materie, atunci este minunea minunilor. Și în final exemplu, poate cel mai clar, care o să fie clar pentru toată lumea, este cel folosit de palei, prin anul 1809, când a publicat prima oară e, cartea lui, care este în felul următor, să presupunem că mergi pe marginea unei plaje și dai de un ceas pe jos, ei desfaci ceasul, te uiți, este foarte complicat când te uiți la el și spui măi, ceasul ăsta nu se poate să se făcut din întâmplare, din particulele de nisip de pe marginea mării, cineva trebuie să se fi făcut. Deci, Dumnezeu l-a făcut. Astea sunt câteva exemple care, care îți dă, să spun așa, atmosfera în care oamenii gândesc, iar probabil că mesajul esențial îl știi și care spune felul următor. Dacă ne uităm la lumea biologică, dacă ne uităm la lumea moleculară, dacă ne uităm la oameni, dacă ne uităm la viață, totul este atât de complicat, atât de complex, încât trebuie să fie făcut acel cineva. Iar unii spun, acel cineva este Dumnezeu. Da, deci este un uh, sumar care pune în evidență toate aspectele și pozitive și negative. Um, în principal, Intelligent Design este prezentat în Statele Unite ca fiind un înlocuitor al teoriei darviniste al evoluției. Deci, e, deci, ai, deci asta este cum s-ar zice partea pe care se axează. Că sistemele biologice nu provin din evoluții de tip darvinist ci ele tocmai provin dintr-o decizie a unui creator. Exact. Nenumit. Exact. Și aceasta ar fi o teorie pe care susținătorii la Intelligent Design ar prefera să fie discutată ca o teorie alternativă în școli, în manualul de biologie. Și să se predea. Și să se predea. De ce nu? Uh, la răspunsul de ce nu, primul pas care ar fi, ar fi să stabilim ce e aia știință, ce e o știință exactă și de, odată să vedem dacă acest intelligent design îndeplinește criteriile pentru știință exactă. O știință exactă are nevoie de o teorie care poate să fie verificată, da? Ori intelligent design are o teorie... Da? Spune că Dumnezeu sau altcineva a construit, la un moment dat a intervenit cu mânuța lui în moleculele respective, a intervenit cu mânuța lui în evoluție și a făcut în așa fel încât ca sistemele complexe așa cum semnă să apară și această teorie poate să fie verificată. Cum? Ve cum o verifici? Uite, ca să-ți dau un exemplu. Um, un exemplu de astfel foarte des uh, folosit în Statele Unite ale Americii și în mod special e făcut uh, celebru de Michael Behe. Michael Behe un profesor de biologie de altfel, e, care spune în felul următor. Să ne uităm puțin la teoria evoluției a lui Darwin. Teoria evoluției a lui Darwin spune că un lucru, un lucru evoluează din aproape în aproape. Corect. Din aproape în aproape, Corect. din aproape în aproape. Cu alte cuvinte, lucru pe care îl văd eu, ceasul pe care îl văd eu pe, uh, pe marginea mării, dacă a evoluat conform teoriei lui Darwin, înseamnă că el a avut un predecesor. Deci eu trebuie să mă uit pe marginea mării, poate găsesc cumva pe undeva un alt ceas care arată asemănător. Mă uit și mai departe, un alt ceas care să mănător cu celălalt, da? E bine, să luăm ceasul respectiv. Tu te uiți la cea și spui, bun, predecesorul, nu-l văd, nu-l găsesc. Dar predecesorului sigur îi lipsește ceva. Că de-aia e predecesor, nu? E puțin mai slab, îi lipsește ceva. Scot o rotiță din ceasul respectiv. Dacă scot o rotiță din ceasul respectiv, mai merge ceasul? Nu. Nu mai merge, exact. Orice rotiță aș scoate din ceasul respectiv, nu mai merge. Deci, cu alte cuvinte, în exemplu ceasului, Predecesorul este nefuncțional. Predecesorul nu funcționează. Și ca atare, el nu a existat. Deci răspunsul este ceasul respectiv este într-adevăr făcut de cineva uh, care l-a... Acest, acest argument este cunoscut în domeniu ca fiind complexitate ireductibilă. Un sistem are un număr minim de părți cu care funcționează și eliminarea oricărei din părți ar duce la dis, la, ca acel sistem să devină disfuncțional. Bun. Și acum punctul meu este că acesta este un fapt care poate să fie verificat experimental. De fapt, însuși Darwin în, tar, în, în cartea lui, Originea Specilor, spune lucrul ăsta. Dacă cumva se va găsi un asemenea organism pe lume, atunci toată teoria mea cade. Da. Deci, acum interviu părțile cu criticile. 1. Uh, deci, cea, tot argumentul lui Michael, uh, Michael, Michael Behe, Behe este un argument din ignoranță, și Michael Behe e unul din cei care sunt de acord. Ce înseamnă un argument din ignoranță? Ce că dacă o teorie este greșită, da? nu înseamnă că opusul ei este adevărat. Deci, dacă teoria lui Darwin nu funcționează într-un caz strict bine definit, sau faptul că tu nu poți să dovedești că ea funcționează, nu înseamnă că e greșită. Ceva care nu poți dovedi că funcționează nu înseamnă că e greșit. Există teorii... Deci, deci să-ți dau să un exemplu strict istoric. Deci, ca să o luăm așa... Ca să-ți dai seama că poți să ai o teorie care e profund greșită da. și să fie foarte aproape de adevăr și în același timp profund greșită. Așa. Ai auzit de Ptolemeu cu Pământul în centrul Universului și da. diversele celelalte corpuri cerești, se în, în pe pământului. elipse în jurul Pământului. Așa. Și e o teorie științifică. Era o teorie strict științifică. Era capabilă să prezică eclipsele solare, era eclipsele lunare. Era capabilă să predică un volum mare de date. Un volum mare de date. Și dacă te uiți la acurateția, diferența între teoria newtoniană și teoria pitolebaică, deci era vorba de erori de o zi sau o jumătate de zi la 5.000 de ani. Deci era o teorie foarte eficientă, putea să prezică ceva, puteai să măsori experimental. Deci era o teorie științifică. Era o teorie și de succes. și de succes. Prezicea, puteai să verifici experimental, puteai să te bazezi pe ea, să iei anumite decizii. Puteai să știi la anul, acolo va fi o eclipsă de soare. Puteai să iei măsuri. Așa. Puteai să prezici în viitor și lucrurile se întâmplau conform teoriei. În același timp era profund greșită ca bază. Pământul nu e în centrul universului. Sau cel puțin suntem de acord. Acum suntem de acord. S-ar putea ca același lucru, nu zic că e adevărat, să fie și în cadrul teoriei darviniste. Deci să fie o teorie care să fie strict științifică, să nu aibă nicio legătură cu Darwin, să poată să prezică în cele mai mici detalii de ce cromozomii noștri sunt cum sunt și ale maimuțelor sunt cum sunt și să nu necesite un creator. Deci tu vrei să spui că eu acum dacă găsesc un organism care, sau un organ al unui organism care poate, uh, care, poate, care nu mai este explicat de teoria lui Darwin, atunci nu trebuie neapărat ca să spun că Dumnezeu l-a făcut. Da. Și un alt lucru pe care lumea puțin îl înțelege cu privire la teoria lui Darwin, este că, în general, sistemele evoluează spre starea cea mai stabilă, exclusiv prin eliminare. Hai să-ți dau un alt exemplu de, din partea economică. Nu știu de în ce măsură urmărești ce se întâmplă în Viața economică olandeză Unul din evenimentele majore Va fi viitoarea vânzării Băncii ABN AMRO Așa. Potențialul candidat Primul candidat era Barclay Care vrea să cumpere ABN AMRO Și după ce cumpărau Cele două organisme fuzionau Și ce făceau după fuziune Știi ce se întâmplă după fuziunea A două companii Care e primul lucru care îl fac? Bă, să dea oameni afară Exact același lucru deci rezultatul final e o bancă foarte eficientă că operațiunile care le făceau redundant ambele părți se eliminau. Se elimină. Deci poți să ajungi la un organism și te uiți la produsul Barclay, ABN AMRO, ca fiind ceva extrem de eficient, ca îndeplinind toate condițiile lui Michael Behe, dacă scoți o parte, ca de totul, dar în același timp nu s-a ajuns la el numai prin eliminare și înlocuire treptată, ci printr-un pas major de unire a două entități după care urmează eliminarea părților redundante sau inutile. În cazul ăsta, poți să spui că e, fuziunea asta, procesul ăsta de fuziune, are de sigur un creator și anume acționarii celor două bănci. Deci nu știu în ce măsură e adevărat. Dar ai atins un punct care, pe mine cel puțin să spun așa, pe mine câteodată mă miră, și uh, pleacă de mult de la Gauss. Uh, tu spui că dacă găsești aceste organisme care uh, încă nu sunt explicate de Darwin, da? sunt însă complexe, există o altă teorie. Deci eu te întreb acum. În primul rând, în primul rând, cum au putut să apară organismele complexe care sunt aici? Pentru că te-ai aștepta ca după explozia universului, după explozia Big Bang-ului, când o grămadă de particule au fost aruncate în univers, toate să se împrăște la întâmplare și să obții o distribuție ale Ca și cum mai avea niște bile, le ai în mână, le arunci pe masă și obții o distribuție aleatoare de bile. Da? Dar distribuția aleatoare de bile nu exclude ca în anumite părți ale Universului aceste bile să formeze o, o sferă perfectă, un pătrat perfect. Tocmai faptul că e, Universul e mare și există miliarde de miliarde de planete Tocmai acest lucru îți dă garanția că poate pe una din ele se întâmplă ce se întâmplă. Care garanție? Și faptul că joci poker și ai cele mai bune cărți posibile nu înseamnă că e imposibil, chiar dacă se întâmplă rar. Care garanție? Tu vorbești de știință. Ai făcut până acum vreun calcul? Ai văzut un articol cu niște calcule care să ne arate că într-un univers de 15 miliarde de ani vechime, cu 100 de miliarde de miliarde de stele, Într-adevăr, există o șansă ca să apară un ADN cu 4 miliarde de nu. unități? Ai Dar nu am văzut articol? nimic care să-l facă absolut imposibil. Din nou, este același argument de ignoranță. Faptul că eu nu pot dovedi ceva, înseamnă că opusul este adevărat. Este ceea ce iarăși nu e corect. Faptul că eu nu pot dovedi, nu înseamnă că nu e adevărat. Înseamnă că eu sunt mai prost. <laughs> Bine, atunci... Cel puțin ești de acord că există o grămadă de lucruri pe care tu, în teoria ta, trebuie să le rezolvi și o grămadă de lucruri pe care și eu, în teoria mea, trebuie să le rezolv. Trebuie să că o grămadă că, de exemple. Problema este că teoria darvinistă poți să iei 99,9% din specii și din evenimentele care le, se întâmplă și le poți explica cu o teorie darvinistă, da? Faptul că cromozomii noștri se aseamănă cu a maimuțelor, care se aseamănă și structura, divergența dintre speții, evoluția mediu. Deci nu poți să negi că cel puțin o parte din darwinismea adevărată. Asta nu Există neg. un număr foarte mare de evenimente care arată o evoluție conform teoriei darwiniste. Există, da, bun. E o parte care merge. Dar sunt și o altă de, o grămadă de alte părți care te uimesc cât de complicate sunt. Nu uite-te la ochiul tău. Ochiul tău are o lentilă perfectă. Știi că lentila ochiului tău corectează chiar și pentru aberațiile optice? Să nu luăm ochiul meu drept, de exemplu. Dacă <laughs> ai ochelari. <laughs> nu, dar ăsta este un exemplu care te face să te miri, te face să te întrebi. Sunt și alte exemple. ta darvinistă este adevărată dacă are un început bun. Ce înseamnă să aibă un început bun? Înseamnă că îți trebuie o grămadă de organisme la început, micro organisme foarte mici, pate unicelulare, care deja au un ADN, care după aceea să înceapă să se mulțească, să se combine, să crească. Dar, dar la început, de unde a apărut organismul ăla un unicelular? Un simplu ADN, să spunem că avea 400 nu, de elemente lungi. Dar, deci, teoria darwinistă și înțelegerea mea cu privirea începuturilor este că nu ADN-ul a fost la început, ci tocmai areneu uh, au fost la început. A, asta e un detaliu tehnic. Oh, 30 e un detaliu tehnic foarte, foarte frumos. Ce de nu? ce? Mm? Pentru că areneu e că, mult mai simplu. Da, areneu este mult mai simplu și areneu poate să funcționeze și ca o enzimă. Da. da? Deci este explicația care spune în felul următor. La ora actuală avem nevoie de ADN. Din ADN se citește informația și facem proteine, care funcționează apoi ca enzime ca să facă da. reacțiile din corpul nostru de posibile. De ce? Dar explicația și... de ce? Așa și stai, de să, ce termin, stai să termin te ca, să, ca să vezi cum e cu argumentul, da? Și uh, problema este felul următor. Ce ai avut la început? Au întrebat unii. Ce ai avut? Ai avut ADN-ul sau ai avut proteina? Pentru că ca să faci proteină ai nevoie de ADN, da? Și după aceea ca să faci ADN-ul ai nevoie de alte proteine, de enzime. Și răspunsul tehnic pe care încerc să mi-l arunci acum în față este că la început ai avut ARN, nu? ARN-ul da. care funcționa nu numai ca uh, o bază de date, dar funcționa și ca o enzimă. Era în da. același timp și proteina. Dar spun că este un detaliu tehnic, pentru că la început, da, aveai nevoie de această structură care încă este complexa ARN-ului. Da, dar deja poți să ai structuri de ARN foarte mici care sunt capabile de autoreproducere. Le-ai obținut poți un să -ai de ordinul nanometrilor le obținut în laborator? Nu, dar deci deja <laughs> cum să spun, dacă faci un experiment și arunci molecule la întâmplare șansa de a obține o moleculă de ADN care... De arene. Nu, una, de a obține un ADN uman care așa. conține... ADN e foarte, foarte mică Complex, asta. Asta e foarte mică, dar așa. care este șansa să, până la urmă din experimente în superbiologice să obții un ADN lung de un milimetru care probabil conține doar câteva sute de atomi? Ce deci, o șansă mai mică. deci probabilitatea e mai mare. Deci șansa, odată ce a apărut acel prim, mai mare, da. lucrurile vor evalua natural. Și de ce a apărut ADN-ul față de ARN? Și asta are o explicație relativ clară. Știi care este problema ARN-ului sau nu? Nu știu care este. De ce s-a dezvoltat tocmai ADN-ul și organismele cu ADN în general au câștigat față de cele cu ARN? Ia uimeșteam. Stabilitatea termică. RN-ul este foarte dificil de a da stabilitate termică la temperaturi peste 40 de grade și în același timp stabilitatea în timp e foarte slabă. Deci un RN nu va trăi zeci de ani. El nu are capacitatea, pur și simplu va fi distrus de lumină și atunci, până la urmă, s-a descoperit că dacă le iei două și le pui împreună, creezi o structură stabilă. El limbajul tău. natura a descoperit primul tiple încercări. Natura a descoperit prin multiple încercări. ce explici apariția primului arene. Pur și simplu la întâmplare, așa, la în apă, așa, pur și simplu, cu lumină, a apărut acolo o bacterie micuță, 400 de arene lungi, care a început să se mulțească. Da. Deci știi și tu că dacă ai să dai din monedă la întâmplare destul de mult timp, ai să obții și o secvență de o mie de... Hai să-ți dacă... dau, să dau o idee ca să vezi cât de... Improbabilă este această întâmplare și am să te aduc într-un alt domeniu, care este așa numită a problema, a, a, problema a calibrării fine a Universului. Da? Pentru că acea primă celulă să apară, trebuie ca să te pe o planetă cu condiții care sunt foarte a, atrăgătoare pentru viață. Iar una dintre ele este ca planeta respectivă să fie protejată de asteroizi. Cu cât sunt mai mulți asteroizi care bombardează planeta respectivă, cu atât șansa de a apare, viața este mai mică. Da? Corect. E bine, după cum știi, planeta Jupiter, în cazul sistemului nostru solar, îndeplinește această sarcină pentru că ea adună, atrage către ea toți asteroizii care poate ar veni și ne-ar bombarda nouă pe Pământ. Da? Deci dacă n-ar fi fost planeta Jupiter, viața aici pe Pământ n-ar fi fost. Există multe alte solare, sisteme solare care poate nu planete Jupiter și pe planeta respectivă viața apare foarte greu. Ăsta este unul dintre elementele care face ca probabilitatea de apariție a vieții pe planeta respectivă să fie mult mai mică. Există și alte uh, mecanisme care te fac să te întrebi că totu totuși pată constantele astea ale Universului sunt aranjate cumva cu mânuța. Iar un alt exemplu este constanta de, constanta, nucleară, constanta de interacție nucleară, care nu poate să varieze decât într-un într ordin de ceva genul 10%. Dacă este prea mare, obții prea multe elemente grele, iar dacă este prea mică, obții prea multe elemente ușoare. Și dacă ai prea multe elemente ușoare, iarăși nu poți să construiești viața așa cum o știm. Da? Mesajul pe care vreau să ți-l spun este în felul următor... Ca să apară viața chiar și pe una, o singură planetă, dintre cele 100 de miliarde de miliarde care sunt în, în, în Universul nostru și chiar Universul însăși să apară așa cum este acum, chiar Universul însăși să aibă condițiile pentru viață, șansa asta nu este așa de mare cum crezi tu. Dacă te uiți la toate aspectele astea, o să vezi că pot, totuși șansa asta este mică cum de constanta nucleară a Universului are exact domeniul ăsta care îi trebuie. Da. Altul exemplu, ca să vezi, faptul că uh, numărul de electroni și numărul de protoni din materie este aproape identic. Sunt aproape la fel. Deși asta nu este din teoria pe care o cunoaștem. Din teoria pe care o cunoaștem putem să avem un număr diferit de electroni decât un număr diferit de, de protoni. Dar dacă lucrul ăsta s-ar întâmpla atunci atomii nu ar mai fi neutrali, da? Atunci am fi încărcați cu o grămadă de electricitate, pentru că eu aș avea poate prea mulți electroni, tu ai avea prea mulți protoni pe creierul tău, da? Și forța de atracție dintre noi doi, forța fizică, ar fi uriașă și ne-am ciocni, da? Gravitația nu ar mai juca niciun rol. Și s-a făcut calculul că, pentru ca forța de atracție electrică să depășească gravitația, trebuie ca să fie doar de o diferență de ceva la genul 10 la minus -37. Deci, 10 la minus 37, 0,00001 cu 37 de zerouri. Dacă există o asemenea diferență între numărul de protoni și numărul de electroni, atunci gravitația nu ar mai juca niciun rol. Atunci, practic, toți electronii și protonii s-ar apropia unii de ceilalți și deci, viața într-un astfel de univers nu mai apare. Ori, vezi câte lucruri trebuie să se întâmple de minune în universul ăsta pentru ca viața să apară? Și și deci și deci trebuie să fii mult mai atent când spui că dar pe partea cealaltă este faptul că există multe locuri în care șansa aceasta există și poate că dacă ar fi fost alte dezechilibre ar fi apărut viața într un alt fel Pur și simplu, nu putem să excludem că dacă lucrurile ăsta ar fi schimbat, poate ar fi, părut, ar fi apărut un alt fel de inteligență. Poate că ar fi fost ființă din siliciu care ar gădi în, în alt fel. Deci, faptul că a apărut un singur mod în urma... Da, ai o supă, gândește că într-un într litru de apă ai 10 la 23 molecule. Numărul de ciocniri iarăși ajunge la niște numere mari. Deci... Numărul de... într-adevăr probabilitatea e mică, dar și numărul de încercări pe care îl faci este extrem de mare și n-am văzut nicăieri o argumentație corectă, bazată pe teorie științifică, că da, ceva nu iese din calcule. Și, din nou, rămâne același lucru. Poți să joci o singură dată în viață la loterie și să câștigi loteria fără să fie decizia lui Dumnezeu. Poate să fie noroc. Poate că viața, faptul că a apărut a fost... Un noroc. Un noroc pur. Da, no, să încheiem atunci aici subiectul ăsta. Aș ține ca să menționez încă o dată, pentru că am văzut că am fost așa de pasionat, că sunt un, uh, un simpatizant al mișcării respective, deci să nu se înțeleagă greșit. <laughs> mai bine. Sperăm că nu s-a speriat nimeni de discuția noastră pasională și eu mă aprind foarte ușor. Și în același timp am, probabil că am un mod de a gândi în care dacă prezicerele nu sunt foarte clare și există posibilitatea de falsificare a acelei preziceri, da? Aș vrea să văd o prezicere care e falsificabilă. Deci acolo pentru mine începe teoria științifică adevărată. Când, într-adevăr, folosind această teorie, prezic că ceasul ăla ar trebui să aibă 267 de rotițe și mie mi 266, deci teoria mea e proastă. Deci, problema, cu, de la... problema cu teoriei de la, cu acest creator este creatorul ea tot puternic și e un fel cumva de ceva Asta care umple locurile... Cu... Ceva... Asta în spatele cortinei. Deci nu poate fi falsificată pentru că orice nu iese e ceva care înghite tot ceea ce nu iese în alte teorii. Aș vrea să văd ceva care rămâne doar ei și garantat rămâne doar ei chiar dacă apar alte teorii. Și iată că am ajuns la sfârșitul zilei și a eseului nostru. Criste. Da? să spun ceva? Sper că ți-a plăcut discuția noastră Mi-a plăcut, mi-a plăcut Am fost <laughs> Și sperăm că mai avem ocazia să discutăm Și iarăși să comentez E important pentru cei care le plac știința Să se uite și la ce este și ce nu este știință Și mai ales să analizăm critic Ceea ce credem și ceea ce nu credem da. Mai dreptate E poate și pentru că știința câteodată are implicații mult mai majore decât, decât acelea de a număra câți electron sunt, câți sunt, iar are implicații majore asupra vieții noastre, societății. Andrei și Cristi, vă mulțumesc că ați ascultat emisiunea de astăzi și vă așteaptă și data viitoare la aceeași adresă de internet, știința.info. Iar dacă vreți să adăugați comentarii cu privire la emisiunea de azi, întotdeauna o, poți face pe o puteți face face cu formule O Unde puteți adăuga și sugesti pentru emisiunile viitoare. De aici din Olanda vă urăm o săptămână plăcută!